Добра підслуховальний прилад сірми «Айкон» Японії. Робота «Первий клас» загріміла в динаміку. Тише ти, скрився другий, хвоста за тобою не видать. Скільки часів в динаміку чулося тільки погуркування мотора. Ніет, не знаю. Вроді нет, невпевнено звався другий. Ей, шеф. «Да ведь не, не должно. Ты чего?» «Знаю», — сказал друг из Пукина. «Где тебя выбросить?» «Лады», — сказал Перш. Вин был трохоображен. «Раз такое дело, гони к метро. Буду уходить на тот берег». «Да, шеф. Так твоя фирма больше не будет меня дергать? Работа ведь сделана, мы договорились». Гаркнул двигун, и такси рвнул вперед. Ми перетнули буйвар, виїхали на площу, човунний мислитель стояв поміж голих дерев з книжкою в руках, і ті двоє звернули в одну з вуличок Старого міста. Задзуміла рація. «Говорить трійка! Говорить трійка!» – озвався стривожний голос Мурата. «Викликаємо! Говорить Оскар!» – сказав я, крутанувши кермо і вискакуючи на центральну вулицю Старого міста. «Говорить Оскар!» Зустрічаємося на Заріччій, координати, набережна, 15 кілометр. Я погнав широким брукованим проспектом, вихопився на Заріччя і, збавивши газу, повлікся вздовж набережної. За бетонним парапетом хлюпала чорна вода. Брав мороз. Сніг перетворився на суху мерзлу крупу, котра періщила по шибах. Позаду залунав звук моторів. Він наростав і наростав. Аж коло мене загальмувало троє жигулів, напхом напханих нашими людьми. Це була оперативна трійка, і виїжджала вона тільки на гасло аварія. Я зітхнув. З ними був Мурат, йому треба було давати пояснення. Зараз вони плутають старим містом. Гадаю про всяк випадок. Я затягнувся ще раз і жбурнув недопалка за вікно. Він ударився в бічне скло і бризнув золотими іскрами. «Біля метро будуть, я глянув на годинника, через п'ять хвилин. Погоні вони не сподівалися. І це диво і найбільше. А як по совісті та справа смердить? Гроші вже перераховано? «Двадцять п'ять тисяч», – замисленно сказав Мурак, дивлячись поперед себе. Я засвистів. «Зварювати можна». Отже, отже, йому залежало на тім, що ми все-таки знайшли ту людину. Що? – припитав Мурад. А, та звісно, звісно. Я, до речі, ще раз промацав канал, яким він дістався до Тартару. Провокація відпадає, філософу можна вірити. Виходить заковик у цій проклятенній справі, яку він повісив нам на шию. «А ти хіба й досі цього не втягнув?» – поспитав Мурат і подивився на мене своїм важким поглядом. «Гроші заплачено?» «Заплачено погоди всі. «Отже, справу провадимо!» Мурат обернувся до Мормура і Лугині, котрі сиділи позаду. Рішення він уже прийняв, і нічия думка його більше не цікавила. «Ви двоє, перша трійка, іде за пасажиром таксі?» Друга бере на себе таксиста. Інформація – контакти протягом сьогоднішнього вечора. І забув зробити знімки. Збір у мене у півночі. Утямли? Мурмур кивнув. Логиня був нямий, як риба. Попереду блиснули вогні метро. Машина загальмувала. Обіч темніла ріка. І її гладь уже починала шерхнути. Над ранок задзвонив телефон. Я причумався десь аж після десятого дзвінка. За вікнами стояла глуха темна ніч. Алло, пролунав у трубці далекий голос Мурат. Ало? Та прокидайся ж, ти тере. Ало, ти слухаєш? Угу, сказав я, притискаючи трубку до вуха. Ну, якого тобі дідька? Якийсь час мурат мовчав. «Кевські справи!» – нарешті буркнув він.